Важко однозначно сказати, чому в суперечці перемогли чекісти. Можливо, тому, що після смерті Сталіна позиції компатії в країні дещо ослабли, а новий керівник лише почав закріплюватися біля керма. Можливо, і тому, що не розстрілявши затриманого керівника підпілля у 1954 році, вони нічого не втрачали адже могли зробити це будь-коли пізніше. Тим паче, що факт арешту Василя Кука був суворою таємницею. Учасники операції дали підписку про нерозголошення інформації. З українського керівництва про це знали лише три особи. Секретар ЦК Компартії України Олексій Кириченко, генеральний прокурор УРСР Роман Руденко та секретар ЦК КПУ із пропаганди. Офіційно розшук Лемеша тривав. У ньому й надалі були задіяні тисячі людей. Тим часом об'єкт розшуку перебував у внутрішній тюрмі КГБ на Короленка-33, де його не лише допитували, але й намагалися обробляти ідейно. Георгій Санніков – Ідеологічний вихователь в лапках змушений був визнати, що часто програвав у суперечках з арештантом. Іноді, після завершення дебатів, він просив дівчат із оперативного персоналу, які здійснювали запис бесід, витирати деякі моменти, бо якби голова КГБ, а доповідалося саме йому, почув дещо зі сказаного, то мене в найкращому випадку усунули б від роботи з Куком». Кінець цитати. На допитах Кук не мовчав. Розповідав про власну боротьбу та боротьбу своїх побратимів. Ця інформація була не надто корисною для КГБ, адже більшість із тих, про кого йшлося, вже загинули, а інші перебували у таборах. А Кук таким способом перетворив свою чималу чотиритомну справу на надзвичайно цінне джерело для сучасних істориків УПА, яке збереглося до наших днів стараннями самих чекістів. Унікальну інформацію про останнього командира УПА можна знайти не тільки в його справі, але й у матеріалах оперативно-розшукової справи «Блок», заведеної на українських дисидентів. Серед інших документів тут знаходимо доповідну голови КГБ УРСР Віталія Федорчука з листопада 1974 року на ім'я керівника Компартії УРСР Володимира Щербецького, цілком присвяченого Василеві Куку. Через 20 років після арешту Лемеша коли головними супротивниками чекістів уже давно були дисиденти, а не повстанці, керівник КГБ України писав про нього як про найбільш небезпечну особистість у націоналістичному середовищі. Кінець цитати. Федорчук ретельно обґрунтовував свою тезу цілою низкою фактів. Завдяки цьому документу ми дізнаємося про найтриваліше і найважче протистояння Василя Кука з режимом «Двобій у форматі один проти системи». Отже, Кука лишили живим, аби використати в оперативних іграх із американською і англійською розвідками та націоналістичними центрами для проникнення агентів КГБ в агентурну сітку спецслужб супротивника і закордонні центри ОУН, перехоплення каналів зв'язку, що ведуть до націоналістичних елементів в Україні, виведення у СРСР шпигунів та амісарів, їх захоплення, передачу за кордон дезінформаційних даних і вирішення інших оперативних завдань. Кінець цитати. Перелічені вище цілі, вже як звинувачення, Василь Кук неодноразово чув від своїх недругів після проголошення незалежності України. Спробуємо, за словами головного українського чекіста, особи, далеко не зацікавленої у відбілюванні ворога, відтворити те, як співпрацював в лапках із органами головний командир УПА остаточне рішення про використання Василя Кука було прийняте КГБ СРСР наприкінці 1957 року після цього з ним проводилися відповідні бесіди на яких він висував власні умови добиваючись звільнення з під варти Куку було указано на невідповідність висунутих ним вимог, оскільки він практично нічого не зробив для допомоги органам Держбезпеки». Кінець цитати. Тож чекісти побоювалися звільняти Василя Кука.